«Стіл, люстерку у шухляді». «Шеф, звичайно, не подарунок, але шеф змінюються, змінюється. Секретарки залишаються». «Ти ж знаєш, я друкую зі свідкістю звуку». Софія вміла друкувати, навіть досить вправно, як на любителя, що тих планів, методичок, тестів задач друкувалася на своїм викладацьким віку «Не перелічити навіть не пам'ятала, як сталося так, що навчилася друкувати, як читати, само собою. Та сторінку доводилося дзьобати майже півгодини. А щоб встигати за текстом, коли хтось диктує про це ані мови. Людмилка, звичайно, класний професіонал, таких цінують. І от одного чудового дня, продовжувала тим часом Люда, опинилася на вулиці. Простий радянський безробітний. Усі, хто ще вчора шоколадки підкладав, щоб до шефа без черги потрапити, спершу принишкли, дехто впізнавати перестав, дехто голівенькою співчутливо похитував. Та руки допомоги з усіх боків не тягнулися, не думай. Кожен за себе боявся. Гомоніли спершу виженуть, потім посадять. Минулося. Нікого не посадили, на колему твою улюблену не послали. Але момент у житті неприємний. Депресія, переживання, телефон мовчить. «Нікому не потрібний, значить». Нічого, і це минулося. Почала шукати нову роботу. Часи змінилися. Замість машинок, комп'ютери довелося вчитися. Потім запропонували непогане місце. З комп'ютером замість машинки? А тепер ти де? Знову в білому домі? Та ні, спасибі, вже пора свої думки записувати, а не ті, що продиктують в педагогічному інституті. Слухай, сонечко, ми щось усе просумне да про минуле. Ти мені скажи, вірші свої видавати думаєш чи ні? Людмилко спитай щось простіше. Це ж така морока. Я й не знаю, з якого боку до цього підступитися. Як не знаєш, з якого боку, підступай із середини. Коротше, я працювала у видавництві, займалася підготовкою до друку книжок. Ну, знаєш, набір, верстка, макетування. Давай рукопис, матимеш книжку». Так у Софійному «Новому житті» з'явилася Людмила і робота над збіркою поезій. Розділ четвертий Життя, іще так недавно спокійне, розписане на каву, чай і тістечка, тепер поділилося на квадратики паперу із записника – куди і о слід піти, що зробити, з ким побачитись, кому зателефонувати. Це окрім занять зі студентами і палати хворих. Софія вперше у житті мала своїх власних хворих, свою палату, власну відповідальність за них. Раніше все було не так. Прийшов на чергування, і пацієнтки у твоїй владі на 12 годин прийняв пологи. Бувай здоровий, лікарю. Хтось інший доведе жінку до тієї радісної хвилини, коли вона з немовлям на руках залишить стіни лікарні. Постійної систематичної роботи з хворими у відділеннях викладачам не доручали. Надто велике навантаження заняттями. Практично неможливо постійно перебувати з пацієнтками то лекція, то практичне заняття, то педрада. А лікар, якого хворий бачить, не мов березневе сонечко, не лікар. До обов'язків асистента кафедри акушерства та гінекології